Esker intzagieta eta sagi arte ondoko minutetan txertu eta zemintzatuko gira eta oktarako gurekin dugu Ana Galagaga, Eluia Fundazioko zientzia kazetariagunon, Ana. Kaix egunon. Txertuak haipatu behar ditugu erran bezala, lehenik, pixka bat erotzen bezala gaituzte txertuak gora, txertuak bera, lehen ga galdera da, txertua izanen da pandemiaren atera bidea. Ez, ez, ez? <laughs> nahiko genuke ez da, txertuak, ba. Bueno, la micagarria egingo dute eta oso baliagarriak izango dira infekzioa ez da nin izan hainlarria eta ez ditzan hain arazo sortu, baina dagoeneko sortuta dauden arazoetako asko lendik zetu zen eta egiturazko azkien, ez Ba, gizarte arrakala, langabestia, batez ere kapitalismoari lotutako ajeak lendik ere ja gainbe zetorren sistema bazten eta hori guztia azkartu du virus berri honek orduan virusaren kontra bai eh momentu zaukagun tresnarik eragun, eraginkorrena dira txertoak eta hori asko da ba beintzat heriotza asko eragotziko dituzte txertoek baina gainerako guztia noski ez dute Konduk. Azteko, batzu diote txertoa mm, biziki fite, biziki laster atxemana izan dela, orkitoa izan dela, ez dakit baden bataz bestekorik txertoak atxemaiteko, eta uste duzu uh, lan dela, hain laster, hain askar atxemana izana? Bai, uste duzu hor badaola, eh, percepzio bat, eta eh, normala da, eh, txera askar garatu niren, baina kontuan izan da, teknologia hauek aspalitikari zirela ja garatzen. Orduan adibidez, ba, txertorik berrienak RNA mezkularian oinarritutako horiek ja 10 urte bada eh arizirela egiten eta egin dutena azken finean izan ba, ba, virusaren kode genetikoa berehala ezagutuztenez, eh? antzinan baia ja, egin zuten sekuentziazio osoa, ba, hori erabili justu haren kontrako txertoak sortpeko, baina teknologia guztia aurretik ja garatuta zegoiz. Zer egin du berezita zerkark azkartu du horren beste? Ba nola mundu osoari eragin gion infekzioak finantziazioa izugarria izan da. Inoiz ez bezelakoa hartuta dirupila bat eta horrek Alegin oroiguztia, karri du. du. Ba, ainazkar ateratzea, adibidez Ebola arenean finantziazioa asko serenguratuagoa da. Onura ere bakarrik dakarkiolako lepo jakin bateko jendeari mugatuta dagoerako gaitza eta justu herrialde horiek ez daukate dirurik, mm. ba, invertitzeko horren beste, ezta. Mm. Horregatik sortu dira ainazkar, baina hauek berrienak dira eta besteak, ba, erabiltzen dituztenak eh adenovirusak ba adibidez, Spoonik, eta hauek ere lehendik ba badaude txertoak, teknologia hori erabiltzen dutenak. Hmm, badu elkipakena beraz. Giro zertovaczu no, animatsuentzat bai, bestendako bai. batzu dosi bat, besteak 2 dosi, 3 dosi, zer dira bai. diferentziak? Bai, hor diferentziak daude, ba saio klinikoak egiten direnean egiten dira kondizio jakin batzuetan. Eta hortik atera daitezkeen ondorioak mugatzen dira saio klinikoetan ni. Aztertu eta ikusi diren alder dietara. Horregatik ezate baterako azta zenekaren txertoa aziera batean idurogeita bosturtetik berako egin maten zitzaien eta ez haien gorako egin eh? zer gati, basaio klinikoetan etzotelako nahikoa jende hartu ikusteko idurogeita bosturteko etan dela. Gero dela. gertatu da ba ikusi dela ehien. gazetan Aiengan eman delako baita ere, eh? baina trombo arraro oiek, sortzeko arrisku txiki txiki txiki bada ere, ba, egon badagoela eta horregatik baia segurutza tartu da, adin nagusiagoetan. Baina e, diferentziak hori izaten dira, zailo klinikoak, ba, azkenengo fasean hirugarrengo fasean egiten dira hogeita mar mila, edo berro gehi mila pertsonekin, eta horra zertzen dira alderdi jakin batzuk, eta gero populazio osora Ematen eta zabaltzen direnean, ba orduan azaltzen dira saio klinikoetan ikusi ez diren gauztak. Ja, bila, saio klinikoek baldintzatzen duten norendako diren, e, norendako... norendako diren, e, zenbateko eraginkortasuna daukaten, zein bai eta zein ez, adibidez gazteetan, orain ez dira saioak egin. Orain ari egiten saioak. Eta Entzun dut jaz... bai, orain aurretan ere saioak egiten ari dira? Horri da. Horri orain horain aurretan egiten zaio klinikoak. Gertatu zen, aurduz zauden emakumeekin eta bulerra zutenekin ere, etzekiten ari ek txertatzea bat zeukaten ala ez, zaio klinikoetan ez zituzdelako sartu. Eta noski, arrisku egoera eta negoten dira asko, papai gintzen, eta baita ezkuntza zentroetan emakume asko daudelako lanean. oso lanbide feminizatuak dira. Aurretan frogak egitea orain, zer diozu hortaz, hori lan jeroxada? Bueno, ba, saio klinikoa korrexe egiten dira, e, izaten dira oso kontrolatuak eta orduan e, ikusiko badalutea, arriskuren bat badagoela, ba, kontuan izango lukete, dosiak eta gokitu behar dira, eta bar, bestela bere, e, kontuan izan behar da, ia txerto guztiak, edo askota asko, jai herrietan ere ematen direla. Horban, ez, ez dute kalte edo arrisku handiagorik, baina hori frogatu egin behar da. Gora bera asko ere e, txertuekin, bereziki izan da astrazzenekarekin, eh? nahi gabeko ondorioak ikartzen zituela, ere suma batzuek e, kendu zuten momentu batez, gero berriz hartu zuten, izan da iskamila ondia, e, kendu barda txertu hori? Eh, horretarako haude hain justu, ba, horretaz arduratzen diren erakundeak eta Europako agentziak berak baimentzen ditu txertoak, zetxertan eta ez, eta horretarako baimenematerako azterketa oso zorrotak pasa behar dituzte. Baina esan dugun bezala, gertaiteke Gerora populazio zababalan ematen hasi ondoren azaltzea eta kasu hoei harpen baina benetan estua egiten diete eta erakunde honek esan badu. Ez dagoela arriskuri populazio osoaren eta onrak asko ere handiagoak direla, izan ere ematen ez den bitartean, E, diotza asko eta asko gertatzen dira, ba, orduan da araugia eta harke ematen ditu jarraibideak, ez da? Ez egin, ba, bestelako e, irizpideak ere kontuan hartu dituztelako izan da. Eta horre realde bakoitzak, ba, jokatu du desu erdin, eta horren aurrean logikoa da, eta guztizu lertzekoa, ba, herritarrak, banaazia egotea eta ta lanzak pizspea noski. Mm. Justuki, jokera desberdinak bukatzeko zurekin anagalarraga Euskal Herrian berean baditugu, bereziki hiru instituzioak jokamolde desberdinak dituztea, dibideaz autonomia erkidegoan, beraz, herrian konfinatu dira, konfinatzen ari dira, Nafarroan, provintzian, hemen iparra Euskal Herrian beste metodoa ba da, kilometroak murriztu, zazpitan etxera, ez ditut erango zein den eraginkorrena, korrena, baina nola ulertzen dira metodo desberdin horiek? O ba, ulertzen dira gaizki. <laughs> ulertzen dira. Hori, horiegia da. Gaizki horiegia da. <laughs> bai, bai, oso gaizki ulertzen dira, ba. kontuan izan behar delako virusaren edagina ez da leku guztietan berdina, horiegia da. Ba portaerari oso lotuta dago, demografiari, ingurune horretan dagoen adina eta e, baita ere zeintzu diren ohturak Kultura soziala lanerako, aizialdirako, eta horre guztiak ere eh, asko eragiten du, eta azkenik, ba, dentsitateak ere, pulazioan, ba, zemateraino dagoen sakaban utzuta edo ez, ba, horrek ere asko eragiten du. Orduan Horren araberakoak izan blarko lukete arauak, eta ez administrazioen araberakoak, ze administrazioek agintzen duen. Eta uste duzu, eh, gaizki hartu direla erabaki hoiak edo, ez ez honen honengatik? Hori da, orduan esate baterako, ba Nafarroako arauek ba, bereziki bat taberna barruak isteak eta ikusten da ondo funtzionatzen duela edo eraginkorra dela. Digotzen denean, inzidenzia lortzen dela horrekin geistea. E, aldi, erkidegoan istea erriak perimetralki ez du ematen daukanik horrelako eraginik, eta iparraldean berriz, eukitzea hain neurri iztorrotzak, izidentzia ez denean, hain altua, babakarrik justifikatzen da, Frantziaren osoaren zako egindako neurria direlako, eta ez puztu iparralderako, ez da? Adibidez hain ordutegi mugatu izatea, edo kultura ekitaldiak eta bebe, bueno, bebekatu eta, Ez egotera baimenduta, eh? bai bagehi edizkoa da, ikusi da, egoaldean asko zere inzidentzia altuarekin baimenduta daudela. Eta nola ulertzen da, bagaizki, hori ulertzerik, da, bueno, irizpideak ez dira egokiak dauden faktore tara, ba esan ditudan da noiek, hau dauden, zengan demografia, nola da on, barat, barat. populazioa. Ana Galarraga, joan zaigu denbora, esker mila gurekin izanik goizuntan, berriz ere, eta beste batarte. Bai, eskerrik asko zuei, aio.